41. Repülőm a Spitzbergák szigetcsoportjának egyik tagján ért földet. 2011. márciusát írtuk. A gépből kilépve lassan körbenéztem, hogy befogadhassam a látványt. Fehér, fehér és még több fehér. Elefántcsont szín és hófehér árnyalatok, ameddig csak a szem ellát. Fehér hegyek, fehér hótorlaszok, fehér dombok, a fehér vidéket pedig nem túlságosan nagy számú fehér út szeli át. A 2000 helyi lakos többségének nem autója, hanem motoros szánya van. A táj olyannyira minimalista és egysikú volt, hogy arra gondoltam, ide költözöm. Esetleg ez lesz az élet célom. Aztán értesültem arról a helyi törvényről, amely megtiltja, hogy bárki fegyver nélkül hagyhatja el a várost mivel a dombok mögött már szörnyen éhes jeges medvék portyáznak. Ekkor arra gondoltam, talán inkább mégsem költözöm ide. Egy longyearby nevű városkába a föld legészakibb településére autóztunk, mindössze 1280 km-re feküdt a bolygó legészakibb pontjától. Találkoztam mutitársammal, Guy Disney századossal, egy lovassági tisztel, aki a jobb lábszára alsó részét veszítette el, egy kézi gránátvető fegyver lövedéke miatt. Martin hevitt ejtőernyős zászlossal, akinek lebénult a karja, miután meglőtték. J.Q. Van Gaz őrvezetővel, egy másik ejtőernyőssel, aki szintén egy kézi páncél gránátvető lövedéke következtében veszítette el a ballábának nagy részét és félbalkarját. Amputált karcsonkját viccesen Némónak nevezte, mindig sikerült megnevettetnie vele. Steve Younger mesterrel, egy Velszi férfival, akinek egy rögtönzött robbanó szerkezet roncsolta össze a hátát. Az orvosok azt mondták, hogy sohasem fog újra járni, most pedig éppen arra készült, hogy egy 90 kg súlyú szánkót vonszoljon el az északi sarkig. Inspiráló sorok. Elmondtam nekik, mennyire megtisztelő számomra, hogy csatlakozhatom hozzájuk, és a társaságukban lehetek. Ebben a helyzetben még az sem számított, hogy a hőmérséklet mínusz harminc fok alá süllyedt. Valójában annyira rossz volt az idő, hogy el kellett halasztanunk az indulást. Uh, Vili esküvője. Gondoltam ekkor, és kezembe temettem az arcom. Néhány napig csak várakoztunk, edzettünk, pizzát és chipset ettünk a helyi pubban. Végeztünk néhány gyakorlatot, hogy szoktassuk magunkat a rendkívül durva hőmérsékleti viszonyokhoz. Narancsszínű, vízbe merülése alkalmas ruházatba bújtunk, majd beugrottunk a jeges tengerbe. Döbbenetes, mennyivel melegebb volt a víz a brutálisan fagyos levegőnél. Az idő java részében próbáltuk egymást jobban megismerni. Amikor végre kitisztult az idő, felszálltunk egy Antonovra, és elrepültünk egy ideiglenes sarkvidéki táborhelyig, majd helikopterekre ültünk, így már az északi sark 320 kilométeres körzetén belőre jutottunk. Hajnali egy órakor szálltunk le, de olyan világos volt, mint délben egy sivatagban. Ott nem létezett sötétség, mintha száműzték volna. Búcsútintettünk a helikoptereknek, és nekivágtunk az útnak. A sarköri körülmények szakértői figyelmeztették a csapat tagjait, hogy próbálják elkerülni az izzadást, mivel a legcsekélyebb nedvesség is azonnal megfagy az északi sarkon, ez pedig mindenféle gondot okozhat. Én elszalasztottam a felkészülés ezen szakaszát, így senki nem is beszélt erről. Ott álltam tehát az első nap végén, miután gyalogoltam, húztam, vontam a nehéz szánkót, csorgott a verítékem, Hát persze, hogy jéggé fagyott a ruhám, és ami még ennél is riasztóbb volt, kezdtem észlelni az első problémás foltokat az ujjamon és a füleimen, a fagyási sérüléseket. Nem siránkoztam. Hogyan is tehettem volna ebben a csapatban? De azt hiszem, nem is nagyon merült fel bennem, hogy siránkozzam. Minden gond és kényelmetlenség ellenére, csak is kizárólag hálát éreztem azért, hogy ezekkel a hősökkel lehetek, egy ennyire nemes kezdeményezést szolgálhatok, és egy olyan helyet láthatok, ahová csak nagyon kevés ember juthat el amúgy is. A negyedik napon, amikor búcsúznom kellett a többiektől, semmi nem volt visszafordulni. Ráadásul még az északi sarkot sem értük el. Sajnos nem volt más választási lehetőségem. Vagy visszafordulok, vagy lemaradok a bátyám esküvőjéről. Beszálltam a helikopterbe, hogy eljussak a barneo repülőtérre, ahonnan majd felfog a gépem. A pilóta némileg tétovázott. Ragaszkodott ahhoz, hogy lássam az északi sarkot, mielőtt hazafelé venném az irányt. Az nem lehet, hogy itt járt és mégsem látta. Elvitt oda, majd kiugrottunk a totális fehérségbe. GPS segítségével együtt meghatároztuk a pontos helyet. A világ tetején álltam. Egyedül, kezemben a brit lobogóval. Visszamásztam a helikopterbe, majd irány a barneó. Éppen ekkor tájt söpört végig egy óriási vihar a föld legészakibb régióján, emiatt pedig törölték a járatomat az összes többi járattal együtt. Hurrikán csapott le a körzetre akkor erővel, hogy a kifutó pályát is tönkretette. Javítási munkálatokat kellett végezni. A várakozás ideje alatt mérnökök egy csapatával lógtam. Votkáztunk, hevenyészet szaunájukban ücsörögtünk, majd bevetettük magunkat a jéghideg tengerbe. Sok esetben, amikor hátrahajtottam a fejem és lekültem egy újabb adag fenséges vodkát, arról győzködtem magamat, nem kell aggódnom a kifutópája, az esküvő vagy bármi egyéb miatt. A vihar elvonult, a kifutópályát hozták vagy arép költöztették, már nem emlékszem, melyik történt. Gépem végig dübörgött a jégen, majd felrepített a kékékbe. Kiintegettem az ablakon, Isten veletek testvéreim.